ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله اله لا اله الا الله وحده لا وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سُوَلَّ اللَّهُ دَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الكيد من الزني ان بعض الزني اسم والله تجسسوا ولا يغتاب بعضكم بعضا ایو <عيو> حب آهدکم ای اکل لهم اخی میتاً فکریتمو واتقوا اللہ این اللہ طواب الرحیم زمائزت مندو مسلمانان رونو ماد سورة حجرات د شپږشتمی سی پارې او لستا حجرات کې آ آداب آ وا قوانين د معاشري د سمولد پارا د ځان د جوګه جوړول د دین شريعت د پارا ساح کام او قوانین ساده بونه بیان ای پهې صورتت کې منکتا دا داسې صورتت دی چې پرې کې اصللا د معشر کو اصللا د جماعت د مسلمانانو کوی او پرې کې دغې بنیادیسی فونه او بنیادی حکوونه بیانئ یو قانون یو د مندازه کر کړه او مخکې جمعه چې د الله او د پیغمبرو د حکمونو نه اوړاندې مزه ای قران دې طلولو باندې موږ بیان کړو چې کم سی زنه الله او پیغمبر من کړې دي اغه نه من شي او شپه کمه راځلو حکم کړي نو په هغه بیا من د دې ماده د دې قانون دازه کړکړو شلا تڑفو او سوادکو فل رسم او ریواج په اتباع پیغمبر مپورتا کوي شریعت چې کمه یو فېسلام موږ ته کاره کړیدا ربا کار ساتو پای با عمل کوه اوا په خپل ژوند کې جاری کو بیاو د ادب داو دویم قانون داو چې مسلمانانو اسلام په دی راځي چې کله د دوو کسانو مرز کې خبر راشي یو به اعتبار یو فاسق برآشي یو ته یو خبر وږي بل ته بل خبر وږي او فساد د دو ټولو تمینځ واچي وته خبر نه اگر تاسو خبره کوي تاسو ته دا ویلی بل تاسو ته دا ویلی آیوب ولته تیار کی په مقابله کې یوبلته به تیار کی په جنگ کولو کې یوبلته به تیار کی په دښمنۍ کې حالان کې دا خبره داغه منس کې شوې نه او یا کې شوې دا نو هغه په بل رخصې ولا او خو دا هغه خبره ده د وله منس سره ورکله آیوب سره په دښمنه کې اودا ش زیات رازی زمنگ مسلمانانو کې اپدې باندې درد یوب الله پریشاني اپدې باندې یوب الاغا دشمني سرلاولي خپل پردی اومه خپلوم قران کې د دې بیان کې پدې ادب باندې یا ایه اللذینا امنو ان فاشقون بِنَبَئِن فَتَبَيَّنُوا عَنْتُسِيبُوا قَوْمًا بِجَعَالَتِن فَتُسْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْدُمْ نَادِمِينَ اے مومنانو چزان تا مومنان واحد ایمان دعوه کوئی نکراجی تاسو تا یو بیتبار و یو خبر بانده یو خبر تاسو تا پیشکرا او آقاس بیتبار داغه ده خبره سه اعتبار نئی ماند ده روخ جن ده داغه ده خبره سه اعتبار په کی نئی نه آهل ده ده گوائه ده قبل دوم نده آسم خلق داغه په خبره آمن نکئی داغه سیو یو سړی راغې او تا خبره کئی سلیوی زنانوی نفت بیانو تاقیق داغه ده خبره کوئی چو واقعی خبره آگه دا داو کنا د دا خبره صحیح او کنا نه یو نیک بنده بهئ او هغه به خلکو مخکې بد ناموي چ فللاانی داویتابده دا لو ډک فیصله چې ځان د لې پوه کړی فیصله معرووه داک د دا دغه دا د خبرې تصدیق م کوه وارو کوواده به ددي خبرې تاقیق و کومه چې دا, دا خبره داسده خبر و که نه تابه جاکه فلانی داویللی دي واجد برد خبر تحقیق قوم چشوی دیو کنا زکا تحقیق کوي قرآن وی انتو سیبو قومن بجعالتین شو ابرزے گئی تاسو یو قومتا پنا پویے باندی او خبر نئی نا پویے تبو تزرار بیو تبو تزرر رسے فتس بیو علامہ فالتم نادمین نوو بغرزي تاسو په کا چکړې تاسو په هیمانه کم کار د اړیو ته د خبرې په نسبت به تاسو کار اغله تیار کړې که خبره معمولوي نو دوالو پروګرام باندې تیار کړې چې د وزیرانه کې کینم د وزیري اوس به ووټو کوم چې تازه خبره وره کړو کشر ته خبرات د بنامول لوي نبي بیا له یو دشمنی جوړیږي لار کې ورته کینم ملويکم او به وژنم نو الله به دا وتا تھ دې توان سره عبد الخسران سره تمخشه نو دا غینه مخ کې د دې خبرې لون تحقیق لاوي او کوي نبي اعظم دا غینه په څه خبره 파غا صاحب تو شو دا خبره په نسبت کار وایو سره وکا او چې خبره 파غا صاحب ده نه دا جلوم په ثابت نه ده او ته دا غیدو پاره لار جوړه دا غیدو پاره پروګرام جوړه نو تاسو نه دا قران وای آکه موزه څنګه کار موجود نه نیبهه خبره کری او ته باغه ته د نقصال ورسې زړل ورسې چې بیا اوهو ګور ها خبرنو ما تکلیفه را تا ور کا آ خبر نو ما ته راځ بدوي ايوس بيو او علا ما فعلتم نادمين نبی علیه صلاة و سلام یو صحابیو ولید بن عقبار رضی اللہ تعالی بنوحا لے گلے ہو یو قوم تا دا پارد زکاة اغسطل دا پارد چلار شا او دا قوم نا زکاة رولا ناغا چتا ناغا خلق راوطلیو دا پارد دا استقبال ده صحابی چې نبی علیه صلاة و سلام منگتا یو کس رالی گی او اخپل صحابی اخپل شاگرده و نداغا ده استقبال ده پارا غیبار رہو تیو نداغا استقبال ده پارا نده چلاره وی کتی دو نده تو وی واپس راغې اوی نبی علیه صلاة جاسوسیو پر تیو حضرت اغادما ده وحل ده پارا بار رہو تیو دا خبره غلطه دا باج خلق پیش کئی اولیل بینو اوپر جلان حوپ آغیبان بدنامئی نا دا ارہ خبره چاغا خبره آمئی فاسقوی دا اغپا بارک دا حکم راغلے دے دا اغپا بارک نو راغلے فاسق یو عام کس دے یو بیتی بار دے کہ خبره اوکنا دا اغپا خبره چانبین کونن سبا طول ټول پا په دی جوڑی جوړي تاویلی, تاویلی, و تاویلی و ماویلی ابا غریب خبر نئی دویم بل قانون بل ادب داو چیز دو کسان و منسک خلاف خام خاده عرشا منسک رازی خج و خاون منسک رازی پلار و جوی منسک رازی رو روتر منز رازی رو روالی منسک د خبر دیر رازی پردو منسک لگی رازی پردو کم رازی خلو کم رازی پریچتا غیم منس کې د هغه خلاف بغلاورا غې نو قران وايي تاسو دا غیم منس کې څوک یې اصلاح کوي وایي طائفتان من المؤمنین اختلفوا فاصالحوه بینهما که چیرته د دوه ډلو د مؤمنانو جګړه را لایو بل صدا نو فاصالحوه بینهما نو اصلاح کوي په میندځي کې اتفاق راولې د ظالم پر منځاب داغي مسک سلاو کا داغي مسک نور دا سه خبرې مپ پیدا کوا شاغید یو بل نه پاره تنفر کې نفرت کې کرک کې یو بل نه نه عمله ته ورخه دی ورخه سره دار دې روړ دې خزر دې عمل غره دې دوست دې ورخه سره اربع هو مسته بارک متاخه خبرې کې نو اغه اوس د سده اوله گوا او هغه ته وای ما ته اسنه نفرت کوي ګوراسته خپل <سؤال> کسې رښتادار دې 12 دې ملګری و آسه وجوده ا هودازه د یوبل سره په ډیر طریقا زاغي جوړ کا جوړ پیدا کا الابه جوړ لاځي کوته مړه تاسو خکه هغه پامه کې ملګا او رکه کا هغه ته وای مړه خداسه نو کنیم یوبل نفرت پیدا کی کای کنه کې خدا خلق ار شوکې ته خپل دین ليزدي چې واره کده یوبل سره ټکرال کرا ولم باځي وي مله منګله خداشه تراخه خري اون پکې مزي زو رازوبکې یونن پکې چې اسکو بننه پکې روټي خړو دا کې يو شنو بیا و هو مزه نه کوي کنه ہاں نو ته لکه وړه زغرو کوشش کوم خو غوړو اوسونه کې بس ته لکه زغې بل رضا کومه تب روغ او روغ خو تبه نه دوره پیسې به دوربته دالو دوربته دالو نو اغه یو بل نورم لریږي قران منسوسي حكم کړي ف اصلحو بينهما صلحو کي صلحو کي قضاغي مجلس کې مرګونه راغري قضاغي ګورا کټړېرم دوشمنۍ کې کې خسريا اخر سره صلحاله صلح اله بعد از روغه له پایو پردی হাউস کې وبس کری وی یوی اوخه پردی پټیتا گډشیو اوغه په زمانه دي جاهلیت کې اغانی لیکلی دی راغې کې راغې په باره کې سلور زرملی شو دای باندي تداوله سر پردی پټیته ساروی کړه نو څه چالو شو ساروی دې نو بل حوس کی وبوس کرے خویس کرے کنه ساروی دے زناور دی اړو انسان اوس کړي کارو ضد اعصانه غلط کار لکې بس جرم یو یا با جرم کړي نه دیکھړي او روکړي مې بھائی ما معاف کړه دې معاف کوم موجی نمبر خدا حضورم نه یو څه قران وی دو کسان مستشی ف اصله بینهما دی بی مسکیږي باندې ماتا بیا وځکه نستامنم ان د بلمنم وجنم بده نه بیا ب سکے اوسره مسلمان صلاح دا خبر اللائق ندا چکل اللہ وی زر ما فکوم اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا اللہ وی چسور غلط کار کرے دے گناہو نا دیکلی دی توبہ و باسا فاولائی کا یبدل اللہ سیعاتیم زستا طول گناہونا اغزو پنے کوبانے بدلوم ما فی تکوم نچرابول زاد د پوहानو ټولو جرمونو مافی کای او الله تذو کرد نو ته علي معافي نکې پيو سزا پيو جرم پيو کنسلو واني نه بایز په کلسل ته پوس کوم ورې کړو ورې کړو زموږه دې خبره ته پوس کوم وا نا بایچ تا خپل هارو نه معافي بس ما مافي الله معفو کول کینو ز سیمه قران کې زې په زوي اللہ من تابا وعمل صالحا کلوی اللہ من تابا و آمنا وعمل عملا صالحا کلوی اللہ الذین تابو و اصلحو خو سر جرمونا کری نقصالنے کری و اغیطو بو کلاد بدکرنونا وګوراه هغه چې د سخی عادت کړي وبني اسرایلو شرکي کړي سورج جوړ می کړي قران دا غي په بارک وي فقطلو انفسكم هوج نه په لو ملګرو لراشه غلط کاري کړي خو چې کلا اغي تیار شو سزا تا چاهوي منګل سزا راکې زګزمون جرمونه شي چا ول سزا دواه د الله منتهتاب بدار شو د الله طرفنا حکم په اوواسطته د انبیاء و راې بییا مخته شو چې الله تته مافیوکه الله ستا بندگاندي نو چې کله غې د ماافرت داغې د پا تووب سالوکو نو الله مافی اعلانوکو فتاب به ععلیکم الله ما مافرئ مافی را ځې نو چرابو لزت مافی کئی نو یو انسان چتا چا تا مافیو کرا نو اللہ بتا تا مافیو کدر دیری سیزنو لیکن یو حدیث کے رازی نبی علیه صلاة و یو کس دے چاگا دی یو انسان یو گنام ماف کلا دا غا غا سزا سزا ونکلا چه دا اللہ دا پا ماف کب نو کفارتو مای دا کی رازی دا با دا بدل نا دا نقصان نا غسل دا غین د بدلې دا کفاره شوا تاسو د ډېر ګناو نو الله وبدې په ژبانه تاسو ډېر ګناو نه معاف کی معافی کا اسا یا روړه معافی بچتوالی ټیګا زما هول کې سړې شکونه او شبهات او زما مخاله را لې چرو روز په شه ما غلط خبرې کړې دي یا تا ته چا غلط خبر ز رسولی دي زکری من دي هوتوي چې کړي دي نو زه په خپل خبره معافي غوارم بس خلاص خبر خبر خدای دې ګنور څو غاروي الله حنو ګرا فاصلیحو بینهما دې وینې یو هډه باطور ده کنه بدل علی کته چبل استاله جنمون کیږي په راس کې شپا کې استاله داغه نه زیات جنمون کیږي دا چې هغه په یو ګناه په یو نقصان باندې معاف نه کوي تا چې الله نه معاف کوي بس دا خبره ده راځه فاسلحهو بینهما قران مې الصلح او کې دا غیر دیو مسلمان وجل حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام وي ته یو مسلمان کو وجل باندې الله دا تول دنیا برا وقت ختمه اللہ ما مولګنی الله اللہ و تول فضا جز ختمه جی خود یو مومن و جلدہ ما تخنن لگی بی او دا قرز قرز یوزی وگا بلزی مرکا یوزی دارو کې شکی کوا وجنا قتال کوا داکی کوا شکی کوا پکور و روڑ خلق و دا دا مسلمان دا شان سر مناسید دا دا سر مسلمان ہوئی قرآن وَيْ فَأَسْلِحُو فا بَيْنَهُمَا سُلْحُو كَيْمَافِيُو كَيْا غَيْتَا فَأَسْلِحُو فا بَيْنَهُمَا سُلْحُو كَيْدَا غِيْبَ مِنسْكِ او کتنی دو کسانو منس کسلح کے سلح راولی کسان دوالا یوبلتن نزدیری فوجلو کی نزدیری دوالا قرب دیچی یوب ماقی پا بلباندی شیئی فوجلو کی فوجلو کی لکه حدیث کړه جنبی رسول الله او القاتل والمقتول في النار قاتل او مقتول دا نه باور کی نبی عليه السلام نو کا سپوز کې اېدا الله پیغمبره قاتل خو به ورته ځکې چا غ بلکسملقه نو مقتول سو ګناکل چا غ به ورکی او ورته نبی عليه السلام او مقتول بځک هېچ دې په مخ کې شو کما کشه وین کما کشه وین وین ودې دم اراده د وجلو دا کړیو خو اراده د وجلو دا غوا اسه استعمال کړیو اسباب را برابر کړیو خو مخه په سر افغا شو کده دا اراده نه و کړيده هغه د وجلو چررکته اسکه خو ځو قاتنو کوما کته ارسکه خو ځو انتقام نالما به سم نو به زه اورته نه تو نن اریو مصدادا سی جوڑا دا نو قرآن کیا اللہ وی فا اسلحو بینهما سلحا داری ترمین زکاو دو کسانو منزکی نوکا کسان دو منز تشو دو کسانو خلاف را نقصان نوخسان را غلیو او دو کسان منز تشو یا یو کس منتشو او د دوانو کسانو منزکی سلحا کئی پاگا دوانو کسانو کیاو داس دے چاو سلحا نکو ما مرد سلحا نکوما سزا ارکوما بدل لما نروغا کئی نسلحا کئی نقصان کئی نو قرآن داغی طریق دا بیا قرآن کریمو چه کم کس سلح تنبا کې دے نو آغا سالس آغا سالح با خلاف کئی دا آغا کس چاگا سلح تنرازی دا آغا سر با بغاوت کوي دا آغا سر با دشمنی کئی دا آغا سائد بنا کئی ذبل مزلوم صاحب کوي ای کسان دی یو بلته ولاله دی فدوښمنه دریم کس راه سول حکوما ای ورې ډېغه تا سوګي بس مونته منظور ده منګه روغخه خېګه ته را غډې راغلا ابلوینا روغه نکوما صلح حکوما زبدنیا بدل الما یابد بده وژنما یا بداکوم دا کوم خروج ته ندازي نقرانو ایفا قاتلو فا ان بغت احداؤما للأخرا ایوفا بلبان جاتے اواغا چے بدل اخلی اغت جاتے ہم کئی جاتی خور ہم دے نقصانو هم کئی باغی هم دے نقرانو ایفا قاتلو اللتی حتى حتا تبعیعا الہ امر اللہ جنگ اے سالسانو اے سلحک کو جنگو کئی تاسو دا اگر دل سرا تبغی کاغا دل دا اوکی اوکز دے چاگا بغاوت کئی هغه سلح تا مرازی دا اگر سلتا سم پت خلاف کی او دری گئی دا اگر بل کسم لا تالو کئی چاگر سلح تا تیار دے سالسان بیا او دری گی بلو ایزا مرا منگا سکو موخبک لاردالو وانا اوزب زیرازی نا وڅکم کسانو په دې صلح کې ای ساغت صلح میدان تر أغري دي کمکس کس بغاوت هم کوي جات هم کوي او صلح هم نه کوي صلح هم ناراضي نو چې کم کسان صلح ته تیار دي نو هغه کسان سالسان صلح مار جګمار بداغه صلح والو سره مرسته کوي تایید کوي چمنګم تا سوزا دې دې بدل والي ځه مونب تاسو وډي بچاسکي دا سي بیا کوي او بیا پښای شو تختی او تخته ونه ول په درګه دي خلکو سره قرانوی شګه شي نو هغه وای کوس کدن علم کسان غن شو جړگی وره مسرو ول علی صلح واله مسرو او زما مقابل هم دي دی به आवाज شي قرانوی یوازه کوي یوازه کوي نو دې سزا نشي ورکولې دې بدل نشي غسلې بیا نو دې بیا سکه جړګمار سره ول اده کټې راځه د بهادر سړې ورټی شو پرشاد وګورې تکلشه موږ دنا لاړو نه اورته یوازې تر بیا خامخ په ورځي ته دي کوم ته سورې قران دا سه خوده لیدا شاګل نه دا سه سورې ته تیاریږي سورې ته نو تاسو به阿拉 کسانو سره ودريږئ چې کم سورې ته تیاریږي او دا نور خلاف بکوي نن دا حتی کم وخت په ورې وو صلی جلگما او صلحما او بدر کم وقت دا غ مظلومی دل سره ولا علی حتا تفیئا امر الله تر دی چر او ګرځیدا غ سړی باغی رو او ګرځیدا غ نسل حکون کی والا کسا دا الله فیصله تا ش سو پور غ دا الله قانون او فیصله ندمن للی منی نو دا جرگما او دا غ مظلوم کسر ولا علی چې مون تاسره تایید کو Oh, فَإِنْفَاءَطْفَ فا أَسْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا او کړهو کړه کر زيده هغه مظلومه هغه ظالمه دغه لپاره کې خدا چې تاسو ټول یو شوي زې اواز شومه په ډیره خله صلح قرآن وي بیا صلح وکي دا او چې صلح کې لپاره بل عدل په صلح کې التاصلحوا انکه التافيصلوا انکه وا اقصله بينهما بالعدل وقانون وا اقسط انصاف کوي څوک سي فیصله کوي يو فيصله د رب ولزت سي يو و سي يو فيصله و بس بدو دغه مخک مغاله بندا بیان کړو بادشاه جب الله نعمتو اېغه بادشاهانو له حزم نو ساتله دا څه فیصله یې کوي ما دو ته دوه کمزورې فیصلې نشو کولای چې وګل وګورې چې علاقه هغه زورول په شاده بور کوی مړ زمندو سره ولاه کې با سریا چې ځنه رکشي لري شي ځاو شي آ ټولې مسلې به جوړي دا خو یو صحابو چې موږ ته دا څه کانه پری خو ری داس داستان د ګلديسته پر خدای زمونتاز موږ مخه ته پراته ده اگر کارین خارو کې پراته دي جبل هم نعم دروم بادشاه ده خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او یو ذمہ دار عجز کسله سپیل ور بس دلا په کور کې چې بادشاهو ذمہ دار راي اغه سره گاړو حاکمو بادشاهو حضرتو م دفتر طلای رجلاله او حضرت ته بادشاهي زما هنر وست کیږي همالا د الله فقور کی اغه سپېړه دا کوي بس خپل درخواست پیش کستا خوغه دا ما خو وست کیږي که تاسو وسو شو دا ست درخواست اغه منلو دا ست دا اغه قانون د ربول ذات دا ست اغه جاری کړو هیډي دا خا دا به خاو جولیکا ورے ولای بادشاہ جبلایم نه ام دروم بادشاہ ده او هغه راوسته ده لاس نیوله حضرت عمر مخته پیش کو دفتر ته راوسته ده بادشاہ ته وی حضرت عمر جل الله نو و اتاده ذمہ دار غریب ته سپېړوله ور کړی ده گزار ده ورته په وز ده خبر کوم او یاده جي ته زما بيزتي کوله وسه بيزتي کړو وسته بیزتی نیکره وا حضرت عمر غریب غریبته وي وای حضرت بیزتی داوا مرده بیزتی نه دا کړي د چي طواف کاو نو د الله ذکونه 4 چار پیرا عملتا وکلا ته دا گاښ تا اوسو پولیس تا شو ته کار د دې چې نور خلق دنران شي او ذ یواز د الله ذ کور نو چولم نو ما ورته د صرف وی ما صف مات کو او دند لالم د الله ذ کور تواف مکاو ما او تصرف تاوی شو ګړه د الله کور ک مخالق منکه دا خد الله کور دے د ارچ اپه دے ک حق دے صوبہ تواف ک صوبہ عبادت ک لته مال سرپړ زما دا, دا خبر وړو او بل دے زما نه په تواف ک مخ مخ کتا او عمر په دوی په چاغ ټول دا الله کور لکه کډاو دا الله کور د سبا مخکی بکی راشه مخکی به رسوبه رسوبه ټول په دې کیسه دا الله کور دی وایخه وای بولس جون مخینو کزر مخینو کړی وینا حضرت عمره خپل ګاډ او خلک ورته وای حضرت نديمي اختيار کاغوري سختیونه کې وې څنګه لکه سزا ورنګو یا وځ سزا مورکوا درو درون دې یو نقصان و شي مرتض بشید دا چی حد و مرخند ورته و یاس ساته خلکو دا لاود پیغمبر قانون پر خودل دا جرم دی او یو بوجرم د سزا ور کول اگر کل لویسړی دا انصاف ری بس دا لاود پیغمبر قانون پر خودل دا جرم دی او یو مجرم د سزا ور ار څو چې راښنا غټولېني هغه سزا ورکوځ د انصاف دی اغه نصب دی کیږي بادشاہ او دې ما مرتد شي بیا به زمونږ خلاف کوي ریس پرو انشته حالا دې مړه هو بادشاہ ته وی لاس کته کانه غدريګا غره قلګار ورسره خپل مل او سره لا هغه ته شرمنده کو هغه به لاس کته کا ازمزال اجستوی راشا و چې څنګه سفیرې ورکلې هغه سفیرې ورکلې بس نه به جاتې کې نه به کمې کې عمر ولای رضی الله آم نو امام تلم خولینو امام وصم چې سفیرې ورکلا نو هغه مرتاد شو دین نه خارج شو روم بادشاہ جبل ایم نیام ها خلق ته تاسو موږ نه وینا وې يو د پیغمبر سنت پرهودل خزمد اعمالک ل اس کاله پته به ل شخیر دل لشی خو یو د پیغمبر سن پر خودل آیت ته یاد نیم عرب عربیا ابا چی عرب عربیا جوړ شي خو د پیغمبر سنت چماتل شي زت په حضور ته تیار نیم دا شریقه قوانین جاری کړو بیا سن 14 کې چکل جنگ جوړو د صحابه او د کفارو د کفارو په مرسته کې هغه او وړو جګې او ایران ته چې ک وروې د پاه جنګونو کې نو جبل دا مخې شو در با ش او عمر به کم کي اومر ته مخې ته وړې و عمررو د جللاو ز به ننستا په مرسته کې جګې دی به تا سره په ملګرتیا کې جګې دی که تا سر پ ما نو را کړي دغ سپې اثر دا چې ن ستا مقابله کې جګېږم. ستا خلاف کې خلک هم تیارو ما حځدې عمر د ډیر جنگي کې تم جنگي کا کنه ډیر جنگي کې تم جنگي کا کنه خو الله دې عمر دا خبره هغه نوم دا لاو د پیغمبر قوانين راغې نه ماتل کړي دا شاغې دنیا کې عمل راوستو دا شاغې په ملکونو بلال او آباد ملکونه هغه به لوې شامل کړه لاری سر سرو سا به ستو سامان او اسره او سرنوا یو ځل چې کلا روم ته صاحبدا نگیږي حضرت صاد جلن هو جنيل د صاحبو ده د صاحبو جنيل او چې کله رومیانو یانو ته پته ورګي دا چې زما مول ته صحابه راغلي دي او دغه مثال د لیوانو ده نو هغه سره یو فکر او غم پیدا شه او یوسیږي بکمځه کې اغه لا زه ورنکی لا غی زنګل دا غمل چې کم زنګل او زنګل کې خصوص نو شيږي ای ګوتش حیوانات او زناوري اغه زنګل او دا غی پناه اخلي او دنه کیږي چا او تویلی ونو دا کې ژوند دی یو په خوري وینه مون پتا سوس ګوري چې موږ خوړي او کله موږ پدې کې پناه اخلو زنګل دا د نګیګی جنیل دصحابو هغه تصویر کې خپل عمله ورسره دا سورہ خل بیکاو اویا حشرات الارض والسبا اذ زنګل زناورو اذ زنګل ز حیوانات او د بندگانو نحنو اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم موږ د پیغمبر صحابیو منګ دا پیغمبر صحابه یو منګ دن کې رودي زنګل تا او د کفارو په مقابل کې داسې دا کې منګ مرچې جوړو فمن د ورځې دی نه منګ دا زنګل خالیکه او کو منګ دن نشو او دې زنګل کې منګ سو اوموند نو کتل نو منګ با هغه زناور وجنو بسنا آغا آغا آغا و جنو بس دا غو تقريرو اغه زنګل چې غو تقريرو کو لوګو دې انتظار کې صحابه او جنل آن فان کې زنګل خالی شو او غ زنګل کې غار شو مار خپل بچغ سرې ش خپل بچې پښلو کې اغ سر دی او یو حیوان درې د نقصانی شي خپل بچ یو طرف ته یو زنګلی خالی شو آباد غېلا د زنګلی کړي او هغه زنګل اولاد آبادې کړي غې زنګه راړل او زنګلیی ممرچې جوړ ک ساح او داغه زینا چې کافر او تطاتولهګه چې په دشتو کې اوسيږي وایي زه د دې زنه او ولې هغه زنه کې زمونږ بس له حاضر کی بهرال دا <سؤال> س هغه زنګزکه چې اغه د الله او د پیغمبر د قوانینو پابند شو نو الله دا حيوانا تابعکرو حیوانات تابیکلی زکو چاغه د الله او د پیغمبر د حکمونو تابع شو حدیث کراځي یو صحابی وهه باغ ازنګل کدی خپل ملګری کډ ورشو لا ته کډ ورشوې دا آیوس مریه ولا ماخه لا وارهغه او مریه اوس مریه زروان خپل ملګرو سره ملاویګه خو خوزمان هغه ملګری کډ ورشو په کم طرف لاشل مورخین ذکر کوي اغه زمره اول کې دوه اودا صحابید لمن نه ونیو درته مننه دز کار ورخه خوراک دز امریکا ور د سويکاول بل ک انسانو کو حیوان دی غسرې کوي خو په حالت کې د سمریدا دم نہ رحم راغې دم نہ قدس وصاحاب راغې چې د عمل نه د کمسنا او غیر روان کو چې ما په قسم رازا او تو تو یو لار زې کې بل اړ جدا شوي اؤ چې په کملار باندې صحابه اغه اغه ز لمنه پرجود او تاسې ته اشاره ورکړه چې پدې باندې ځه upperBoundهږي ا صاحبيه غلار اختیار کړه اولغه وخت پس ا خپل ملګرو سره ملاو شو دا چې الله ذکر چا دا ز الله د پیغمبر قوانین په جاری کړو خپل ځان ته نو کتیری خپل اولاد ته نو کتیری ها خپل حیا غیرت او عزت ته نو کتیری خدای الله د پیغمبر دین ته کتیلو نن دا رای کاند مګو دا نن دا رای حالت له ګوړه نو هغه سوله دا سره وسوي قران چې الله یې فاصلحو بینهما صلحو کیدره خلقو ترمنزا د دې دوه کسان ترمنزا او صلحوا بالعدل انصاف کوي واقصتو انصاف کوي بیا بل ادب داو چې خندا مکو يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم اساء يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء اساء يكن خيرا منهم بعض يخلف بعض بخله فرخان دي مال ګور غریب دي جز داسه دي داسه دي اه ابا دي خلق ابا دي خلق لا نخره تماشه پیخي غندم کوي حضور قران منسوسی حكم کړي چې مؤمنانو ځانته مؤمنانو وایي نه بخاندي یو سړی په بل سړی پورې یو سړی مجال نشتا چې بل سړی پورې وخواندي د خزې دا مجال نشتا چې بل خزې پورې وخواندي ځکه خستایما دا خستنه دا داسې رنگ کې دا هغه سره ما سره ګار دې دې غریب عجز دې بیخپور دې بلا سننا الله وی قریب اذا شاغه معتبر هغه خستا خلک خاندي هغه کمزوري کما هغه بے وسه ا کمزوره خلک دا غن پتره کیو چت کما اور دې تر شي وی دي تنزع الملکا او تعز من تشا وتج عزت دې خد الله لاس کې لګوره دل. ګاری چره ټانګه چره زم ما موټر کناسم کرو نا نا نا نا کې دې شدا کرونا موټر ستا نوالي او دو سیکل وسمنه ختم کی او هغه دګاړې په ځای اغا هغه لوی قیمتي غاری ورکی دادر په دغه قانون دی نو الله وې خندا خندا خندا به یو سره کمزورې دې اچز دې تاسو پوس مناسب چداغه سره سور احسان کی یو کار اوره بس او احسان چر بيزه الله نبوزي دا یو سره له کوم نه پا خپل کسب کی پا کاروبار کی پا خپل زمیداری کی خپل نوکری کی خپل دارگ کی خپل دکان کی دا خپل واس مناصد تاؤن دا خلق و سرکوا بس موزول دیر دی تمزول دیر, دیر دی غریبانان دیر دی داغی اوز داده شستا پا کاروبار کی ستا پا پیشو کی ستا پا دارو کی خیر خیرش پتر قیبانی بوزی دا دا احادیثو نصابیت دیر دو صحابو دو بیتلمان ناغینا داس خلق و لوزیفی مقرر وی چو بے کتل حضرت عمر جلان کر دو جلان خوی یو بڑای په نظر دو او آو دا آغا خزوا ناغی معشوم پیدا کی دو او دو واقع راجی او خلیفہ لی وی دا جرا سر کئی دا زنانا وی اغلی بجاند چی دا بادشاہ لی وی دا دا دی بچے پیدا کی گی یخنیم دا اخوراک سشتا نه از دو مرد لان دخپل کون خزم راوستا لگو اخپاشپا دا اوزان سره ده خوراکی موادم راواغسته دا او اغیب او خون ششپیش پیتا او ارتوه بابا چه کده سارشی تا برای شماستر بیتر مال دا ستا ستا دا کور او ستا دا ماشون وزیفاو تن خواه مقردی بست دن نه دا سه اغیب غرباو تا هون کلیو نون که یا ساله لیوانه دی یا ساله یو سلی بیو سلی یو سلی دیم دی پکیده لتنو زمر خلپور خانی و مسلی اگر دازم انگو استاسو حق نو چی یو سلی بیو سلی او استا خوست کی گی استا پا جیب کی دوزو روپی پر تیریو دو بلا جز آگری صدیوی روپی زی ٹکت درک ملے گی نورا د دا پا دی چی دی غریب دی بیو سلی کم سے کم پا زور روپو که اگر دا پو دو سو کیسا الله و داغ دو سو پیوسکی تانا سبا ستا دو دو زور پزر لزردر کئی ستا کاروبار پود اگل او رکی خیر و برکت بکی چه تبارک اللزی بیده الملک نو مقصد می داؤ چې خندا خانده یو سر اجد شو خانده بنکی یو سر مازون شو خانده بنکی یو کمزور شه خندا یو کې يوسري بيګادي شه خندا باندې کې يوسري يو پولوي هو د باندې چتلال نو هغه خندا په بل پور نه کې جزات لایق مده سریا جز نا نا نا, نا. لایسخر قوم من قوم من اس اي يكون خير منهم قران من سو چفي سديري امغ ليديري ددا شي خلق سره گاډيو مم ما شمانو چپاغ لاقود چاس رسيكل وسم نه کې دا هغه کاروي ګرځي نن آغا خلق دا سیکل <سؤال> وسیم نکی گی ما تا یادی اسم آغا چې د چار دا سیکل وسنکی نه آغای نم دا لکافترون دا غستلو وس کی دا سی حالت آغی رسولی اللہ یاد قانون دی یاد الله دستور دی تی عزت نیش دام دا خو ارکاولا غستل دی دلوتن لیل اصل کامیابی او دا بقا سیز اغا دا اللہ کتابو دی بان زان پویا کول او دا دی پا قوانینو لکا صحاباو پا دی عمل کرو ننن آغای کنیشتا خود آغای اغا گلدستا د آغای اغا کارنامی نن منت پرونو کې موجود دی ار یو از اخپل نوم زویل نونگ دم عمر سوک وی اخپل زویل نسیل نونگ دم عثمان دا سوکم نوی جز اخپل زویل نوم ابوجه لگدم وی سوک یا ا یا پلانګ زمیاو ل علیکم صحابه ټیک دا باور کړه صحابه د کفارو بدجو باور کړه خلکو بدجو او دا د سخه لکره د سختي کې بغل کو دا کې هغه دور تیر شو بل دور کې موږ داخلو روان دي د سلسله خو د صحابه او پرګرام اخر مې وواله لره الله زموږ لا دا دې دا ملکو توفیق مې سپږي چې کله دوو کسانو مسکه خلاف راغی مخکی کیږي با د مسکه بسوله کو او دویم قانون د دا مؤمنانو د اعلی شاپوره به خواندونه څو لکه زمانه وسکیږي زبادا غریب اجصراحت تلوس کوشش کوم په خوراک کې په اسکا کې په لباس کې په پیسو کې په ځې کې په ارجو چې تاسو وسکیږي واه سنت کوي پولونا پولونا گران محترم کو اووریتونکو اووریتونکو د دې دا میرا ویدو پتہ یاد لري توحید او سنت کیس 82 مین اډا پنچ پیر ثوابي من د موبایل نمبر دی 0314 99889